Ana Karenina, pista 35 Deodată, Levin se aprinse la aceste cuvinte, deoarece se temea în fundul sufletului să n-aibă cumva dreptate fratele său, învinuindu-l că vroia să aleagă o cale de mijloc între comunism și formele actuale de lucru și că aceasta nu va izbuti. Da. Caut metode ca munca să fie productivă, atât pentru mine cât și pentru lucrători. Vreau să întemeiez rostile vin Levin cu căldură. Nu vrei să întemeiezi nimic? Ca atotdeauna vrei să faci pe originalul. Vrei să arăți că nu exploatezi mujicul pur și simplu, ci că-l exploatezi cu idei?" Ei, dacă tu crezi așa, lasă-mă în pace." Răspunse Levin și simți un mușchi al obrazului stâng, zbătându-i senestăpânit. N-ai avut și nici nu ai convingeri. Vrei numai să-ți satisfaci amorul propriu." Foarte bine, lasă-mă în pace." Te și las, trebuia să o fac de mult. Du-te dracului, îmi pare foarte rău că am venit." Oricât s-a silit pe urma Levin să-și potorească fratele, Nicolai nu vrea să știe de nimic. Spunea că e mult mai bine să se despartă și Constantin își dădu seama că fratele său nu-și mai putea îndura viața. Nicolai își isprăvise pregătirile de plecare când Constantin veni la dânsul și îl rugă pe un ton oarecum constrâns, să-l ierte dacă îl jignise cu ceva. Ah, ești mărinimos, făcu Nicolae zâmbind. Dacă ții numai decât să ai dreptate, am să-ți fac plăcerea asta. Ai dreptate, totuși plec. În clipa plecării, Nicolae îl sărută și spuse, privindul l deodată drept în ochi, și privirea lui era ciudată și gravă. Dar Costea, să nu mi-o nume de rău, și glasul îi tremura Erau singurele cuvinte rostite cu sinceritate Levin înțelesese ce vreau să spună aceste vorbe Vezi și știi că sunt pe moarte Poate nu să ne mai vedem niciodată Înțelese și lacrimii îi zbucniră din ochi Își sărută încă o dată fratele Dar nu-i putut spune nimic Și nici nu știa ce să-i spună a treia zi după despărțirea de fratele său, plecă și Levin în străinătate. Întâlnindu-se în tren cu Șterbațchi, un văr lui Kitty, acesta a fost impresionat de aerul său posomorât. Ce-i cu tine?" îl întrebă Șterbațchi. Nimic, e puțină bucurie pe lumea asta." Cum puțină? În loc să te duci undeva aiurea, vino cu mine la Paris. Ai să vezi ce veselie e acolo." Nu, eu am isprăvit. E timpul să mor." asta e bună!" îi spugni șerba scherezând. Eu abia mă pregătesc să încep a trăi." Așa credeam și eu, nu de mult, dar acum știu că am să mor curând." Levin spunea ceea ce gândea de fapt în ultimul timp. Nu vedea în fața lui decât moartea sau un pas spre ea și de aceea se deruia cu totul acțiunii începute de dânsul. Trebuia să-și folosească într-un fel viața, în așteptarea morții. Pretutindeni nu vedea decât întuneric. Singurul fir conducător în bezna din jurui era această operă de reformă înjghebată de el și se agăță de ea cu toate puterile sale. Partea patra. Capitolul 1 Soții Karenin locuiau mai departe sub același acoperământ, se vedeau în fiecare zi, dar erau cu totul străini unul de altul. Alexei Alexandrovici hotărâse să-și vadă zilnic soția ca să nu dea slugilor prilej de vorbe, dar se ferea să ia masa acasă. Vronski nu venea niciodată în casa lui Alexei Alexandrovici. Ana îl întâlnea însă în afară și soțul său știa asta. Era o situație chinuitoare pentru toți trei. Niciunul dintre ei n-ar fi putut o răbda nici singură zi să nu fie nădăjduit într-o schimbare, să nu o fi socotit ca o perioadă dureroasă și grea, dar trecătoare. Alexei Alexandrovici aștepta ca patima asta să treacă, așa cum trec toate, ca lumea să o uite, iar numele lui să rămână nepătat. Ana, care purta toată vina acestei situații și care se chinuia cel mai mult, o îndura, fiind adânc încredințată că totul se va limpezi în scurt timp. Nu știa ce anume va lămuri situația, dar nu se îndoia că se apropie deznodământul, și asta cât de curând. Supunându-i se fără voie, Vronski aștepta și el ceva, în afară de voința lui, care va dezlega și înlătura toate greutățile. În mijlocul iernii, Vronski petrecu o săptămână foarte plictisitoare. Pusese atașat pe lângă un prinț străin sosit la Petersburg și trebuise să se arate curiozitățile cele mai de seama ale orașului. Îi se încredințase această misiune a lui Vronski, datorită înfățișării sale distinse, ținutei impecabile, purtării demne, curtenitoare și obișnuinței sale de a frecventa cea mai înaltă societate. Această însărcinare însă îi păru grea. Prințul nu voia să scape nimic din lucrurile despre care ar fi putut fi întrebat odată întors la el acasă, dacă le-a văzut în Rusia. Și mai ales vrea să se bucure din plin de plăcerile rusești. Vronski era dator să-l conducă peste tot Dimineața se ducea să vadă monumentele de seamă Iar seara gustau din plăcerile rusești Prințul se bucura de o sănătate neobișnuită chiar pentru un prinț Prin gimnastică și o igienă perfectă a trupului Ajunsese să poată face față tuturor exceselor de plăceri Și să rămână proaspăt ca un castravete olandez Mare, verde și lucios Prințul călătorea mult și era de părere că unul dintre principalele avantaje ale căilor de comunicație actuale era ușurința cu care puteai gusta plăcerile specifice din fiecare țară. Fusese în Spania, unde făcuse serenade și se împrietenise cu o spaniolă care cânta din mandolină. Împușcase în Elveția o capră neagră. În Anglia, îmbrăcat într-un frac roșu, sărise peste multe garduri și împușcase în urma unei prinsori 200 de fazani. Vizitase în Turcia un harem. Călătorise în India pe un elefant și voia să guste acum în Rusia plăcerile specific rusești. Vronski, în calitate de mare maestru al ceremoniilor, atașat pe lângă prinț, alcătuia cu greu programul plăcerilor rusești oferite prințului. Trăpașii și blinele, vânătorile de urși, troicile, țiganii și chefurile cu spargerea veselei după obiceiul rusesc. Prințul își însușise cu nespusă ușurință spiritul rusesc. Spărgea vincărcate încărcate cu veselă, își culca pe genunchi câte o țigancă și părea să întrebe dacă nu mai erau și alte plăceri rusești de gustat sau asta era tot. De fapt, dintre toate plăcerile rusești, prințul prefera actrițele franțuzoaice, baletul și șampania cu pecete albă. Vronski era deprins cu prinții, dar fie din pricină că el însuși se schimbase în ultima vreme, fie din cauză că trebuia să-și petreacă tot timpul cu prințul, Săptămâna aceea îi păruse neînchipuit de grea. În toată săptămâna aceea să mereu un sentiment asemănător a pe care l-ar avea un om silit să trăiască pe lângă un nebun primejdios, căruia i-ar fi frică de acest nebun și, totodată, din pricina apropierilor, s-ar teme și pentru propria minte. Vronski simțea neîncetat nevoia de a nu părăsi nici o clipă tonul oficial respectat riguros, ca să nu fie jignit, cât și spre surprinderea lui... Prințul se purta disprețuitor tocmai cu persoanele care se dădeau peste cap ca să-i organizeze treceri rusești. Părerile sale despre femeile ruse, pe care prințul le privea cu o deosebită atenție, îl făcură pe Vronsky nu numai odată să roșească de indignare. Dar motivul principal pentru care tovărășia prințului îi părea lui Vronsky o povară, era faptul că, fără voie, el se vedea într sul pe sine însuși. Și ceea ce vedea în această oglindă nu-i amorul propriu. Vedea un om foarte mărginit, foarte încrezut, foarte sănătos, foarte îngrijit și nimic mai mult. Era într-adevăr un gentleman. Vronsky nu putea tăgădui acest lucru. Se purta cu demnitate și fără lingușire față de superiori, nestingerit și simplu în raporturile cu egalii și binevoitor, cu o nuanță de dispreț față de inferiori. Vronsky se purta la fel și socotea asta dreptul merii. Însă, în relațiile cu prințul, Vronski îi era inferior, iar tonul lui de binevoitor dispreț, purtarea față de dânsul, îl revoltau. Un băut împit! Oare și eu sunt ca el? Se gândea Vronski. În orice caz, a șaptea zi, când își lua rămas bun de la prinț, înainte de plecarea acestuia la Moscova și primi mulțumiri, Vronski se simți foarte fericit că scăpa din această situație jenantă și de această oglindă neplăcută. Se despărțiră la gară, înapoiindu-se de la o vânătoare de urși, după o noapte de dovezi strălucite ale vitejiei rusești. Capitolul 2 Când se întoarse acasă, Vronsky găsi un bilet de la Ana. Îi scria, Sunt bolnavă și nefericită, nu pot să ies, dar nici nu pot îndura să nu te văd Vin seară. La șapte, Alexei Alexandrovici Se duce la un consiliu unde rămâne până la zece După ce se gândi o clipă La ciudățenia faptului că Ana Îl chema la dânsa Cu toată interdicția formală a soțului ei De al l primi acasă Vronski hotărâ să se ducă În iarna aceea Fusese înaintat colonel Se retrăsese de la regiment și locuia singur după ce lua o gustare, se întinse pe divan și, peste câteva minute, gândurile îi se împăieșeniră. Scenele scandaloase la care asistase în zilele din urmă se amestecară în mintea lui, cu chipul anei și cu cel al unui mujic care abusese un rol însemnat la vânătoarea de urși din ajun. Până la urmă a dormit. Se trezi pe întuneric, tremurând de spaimă și a în grabă o lumânare. Dar ce s-a întâmplat? Ce a fost? Ce groză am visat!" Da, era acel muzic dacă nu mă înșel, mic, murdar, cu barba încălcită, stătea plecat și văcea nu știu ce, când odată a început să rostească niște cuvinte ciudate în franțuzește." N-am visat nimic altceva," își zise el, dar de ce a fost așa de penibil?" Își amintea iarăși de muzic și de neînțelesele cuvinte franțuzești pe care le rostise acesta, și un fior rece de groază îi trecu prin tot trupul. Ce prostii! Gândi el și se uită la ceas. Era opt și jumătate. Sună feciorul, se îmbrăcă repede și ieși, uitând cu totul de vis, necăjit numai că întârziase. În timp ce se apropia cu Sania de casa lui Karenin, se uită la ceas și văzu că era nouă fără zece. La scară era tras un cupeu înalt și îngust, cu doi caisuri. Recunoscut numai decât cupeul Anei. Se pregătea să vină la mine," gândi el. Ar fi fost mai bine? Nu-mi face plăcere să intru în casa asta." Dar n-are face, nu mă pot ascunde." Își zise el și cu atitudinea unui om de prins din copilărie să aibă de ce se rușina, coborâ din sanie și se îndreptă spre intrare. Ușa se deschise și portarul, cu un plăg pe braț, chemă peul. Vronski, neobișnuit să observea mănunte, Băgă, totuși, de seamă expresia de mirare cu care îl privise portarul. Chiar în ușă, Vronski aproape se ciocni piept în piept cu Alexei Alexandrovici. O lampă de gaz aerian lumina fața palidă și slăbită a lui Karenin sub pălăria ineagră și o cravată albă care strălucea în contrast cu gulerul de biber al pantalonului. Ochii neclintit și al lui Karenin se oprirea asupra lui Vronski. Acesta se înclină. Alexei Alexandrovici Mestecând parcă ceva în gură, duse mâna la pălărie și trecu înainte. Vronski îl văzu pe care nin cum se urcă în cupeu fără să întoarcă privirea, cum luă pe fereastră pledul și binoclul și apoi dispăru. Vronski intră în antreu. Avea sprâncenele încruntate. În ochii lui ardea o strălucire mândră și răutăcioasă. Ce situație, se gândi el. Dacă s-ar fi luptat, dacă și-ar fi apărat onoarea, aș fi putut lua hotărârii mi fi putut arăta sentimentele, dar cu slăbiciunea și josnicia lui, ce pot face? Sunt pus într-o postură de înșelător, ceea ce n-am vrut și nici nu vreau să fiu. Gândurile sale se schimbaseră mult după explicația avută cu Ana în grădina doamnei Vrede. Supunându-se cu totul slăbiciunii Anei, care îi se dădea toată și nu aștepta de la dânsul decât să-i hotărască soarta, Vronski încetase de mult să mai creadă că legătura dintre ei, S-ar putea desface, așa cum își închipuise până atunci. Planurile sale ambițioase erau din nou lăsate deoparte. Activitatea lui încetă de a mai avea un țel și Vronski se lăsă dus cu totul de sentimentul care îl lega din ce în ce mai strâns de Ana. Auzi încă din antreupa pașii ei care se îndepărtau. Înțelese că Ana l-aștepta. Venise să asculte, iar acum se întorcea în salon. Știi... Exclamă Ana văzându și la primul cuvânt lacrimi îi izbucnirea din ochi. Știi, dacă lucrurile merg tot așa, atunci e cu neputință, cu neputință. Ce anume, draga mea? Ce? Te aștept și mă chiruiesc de un ceas, poate două. Nu, n-am să mai fac, nu mă pot supăra pe tine. Probabil că n-ai putut. Nu, n-am să mai fac. Își puse mâinile pe umerii lui și se uită de îndelung la dânsul, cu o privire adâncă, plină de dragoste, scrutându-l până în fundul sufletului. Îi privea chipul pentru tot timpul cât nu-l văzuse. La orice întâlnire a lor, Ana contopea într-o singură imagine chipul lui, așa cum și-l închipuia, incomparabil mai frumos decât în realitate, cu fața lui, așa cum era într-adevăr. Capitolul 3 l a întâlnit?" întrebă Ana după ce s-a așezară la masă sub lampă. Asta-i pedapsa fiindcă a întârziat." Dar ce s-a întâmplat? Trebuia să fie la consiliu." A fost, s-a întors și a plecat iar undeva. Dar nu-i nimic, să nu mai vorbim de asta." Unde ai fost? Tot cu prințul?" Ana cunoștea toate amănuntele vieții sale. El vrut să-i spună că nu dormiți toată noaptea și că-l furase somnul. Însă, privindu-i fața înduioșată și fericită, lui Vronski îi furușine și îi spuse că fusese nevoit să se ducă pentru a da raportul despre plecarea prințului. Dar acum s a sprăvit? A plecat? s a sprăvit, slavă Domnului! N-ai să mă crezi cât de nesuferită mi-a fost toată săptămâna asta. Adică de ce? Doar asta e viața obișnuită a bărbaților tineri zise Ana, încruntându-și sprâncenele și luându-și lucrul de mână de pe masă. Apoi, fără să se uite la dânsul, trase croșetul care se agățase în ghen. M-am lăsat de mult de viața asta," răspunse Vronski, surprins de schimbarea de expresie de pe fața ei și căutând să înțeleagă de ce. Recunosc," urmă el, arătându-și într-un zâmbet dinții albi puternici, că în săptămâna care a trecut, privind viața asta, am avut impresia că mă văd într-o oglindă și nu mi-a făcut plăcere. Ana ținea lucrul în mâini, dar nu croșeta. Se uita numai la el cu o privire stranie, strălucitoare, neprietenoasă. Liza a trecut azi dimineață pe la mine. Ea nu se teme să mă viziteze, în ciuda contesei Lidia Ivanovna. Mi-a povestit despre serata voastră ateniană. Ce dezgustător! Tocmai vreau să-ți spun... Ana îl întrerupse. Era și Terez, pe care o cunoșteai de mult? Vreau să-ți spun ce groasnici sunteți voi, bărbații. Cum credeți că o femeie poate uita așa ceva? Adăugă Ana, înflăcărându-se din ce în ce mai mult și dezvăluind astfel pricina enervării sale. Mai ales o femeie care nu-ți poate cunoaște viața. Ce știu eu? adăugă ea. Numai e ceea ce îmi spui tu. Dar de unde pot ști că mi-ai spus adevărul? Ana, mă jignești? Nu mă crezi? Nu ți-am spus că n-am niciun gând pe care să nu ți-l împărtășesc? Ba da, răspunse ea, încercând să-și năbușe gelozia. Dacă știi însă cât de greu îmi vine, te cred, te cred. Dar ce-i vrut să spui? El însă nu-și putea aminti numai decât ceea ce vroise să spună. Accesele acesta de gelozie, care o apucau din ce în ce mai des în vremea din urmă, îl îngrozeau și îi dădeau o răceală față de Ana, oricât s-ar fi silit să o ascundă, deși știa că pricina geloziei era tocmai dragostea ei pentru dânsul. De câte ori își spusese că dragostea aceasta era fericirea lui? Și iată că Ana îl iubea cum poate iubi o femeie care a jertfit totul pentru dragostea sa și cu toate acestea, el era mult mai departe de fericire decât atunci când plecase după dânsa de la Moscova. Atunci, Vronski se socotea nenorocit, dar fericirea era înaintea lui. Acum însă el își dădea seama că fericirea cea mai mare rămăsese în urmă. Ana era cu totul alta de cum fusese la început. Se schimbase moralmente și chiar fizicește. Se îngrășase, iar în clipa când vorbi despre actriță, o expresie de răutate îi schimonosi fața. Vronski se uita la ea ca un om care privește o floare ruptă de el, veștejită, în care de-abia recunoștea frumusețea pentru care o răpise și o făcuse să piară. Înțelegea că atunci când dragostea lui era în plină putere, ar fi putut, poate, să-și o smulgă din inimă. Acum însă, când se părea că nu mai iubește, el știa că legătura dintre dânsi și nu mai putea fi ruptă. Ei, spune ce-ai să-mi povestești despre prinț?" L-am alungat, am alungat diavolul!" adăugă Ana, așa numeau între ei gelozia Anei. Ei, ce ai început să-mi povestești despre prinț? De ce nu ți-a fost plăcut?" Uf, a fost ceva insuportabil!" început Vronski, căutând să-și prindă firul scăpat al gândurilor. Prințul te dezamăgește când îl cunoști mai de aproape. Dacă ar fi să-l definesc, l-aș cu un animal foarte bine hrănit, unul din exemplarele care iau premiul întâi la expoziții și atâta tot. Adăugă el cu necaz ceea ce o intrigă pe Ana. Dar de ce? Se miră ea. Totuși e un om instruit care a văzut multe. Instrucțiunea lui e cu totul specială. Am impresia că dacă e instruit este numai ca să capete dreptul de a disprețui cultura așa cum disprețuiesc aceștia totul, afară de plăcerile animalice. Dar vă atrag pe voi toți aceste plăceri animalice Și vronski surprinse din nou privirea ei posomorută Care se ferea de dânsul De ce apere atâta? O întrebă el zâmbind Nu l mi-e tot una Cred însă că dacă ție însuți nu ți-ar fi plăcut aceste distracții Ai fi putut să nu iei parte Dar mărturisește că ți-a făcut plăcere să o privești pe Terez în costumul evei Iar, iar a venit diavolul zâmbi Vronsky luând de mâna pe care Ana o pusese pe masă și sărutându i eu. Așa e, dar asta e peste puterile mele. Nu știi cât m-am chinuit așteptându-te. Cred că nu sunt geloasă. Nu sunt geloasă? Te cred când ești aici, cu mine. Când ești departe însă și-ți duci singur această viață neînțeleasă pentru mine? Ana aș feri privirea. Scoase în sfârșit croșetul înfipt în lucrul ei, Lâna alunecă iute pe degetul arătător și ochiurile albe, strălucitoare la lumina lămpii, începură să se înșire vertiginos în ritmul febril al mâinii gingașe ce eșa din mâneca brodată. Spune odată cum a fost, unde l-a întâlnit pe Alexei Alexandrovici. Răsună deodată nefiresc glasul ei. Ne-am ciocnit în ușă. Și te-a salutat așa? Ana aș lungi fața Închise pe jumătate ochii și, schimbându-și deodată expresia, își împreună mâinile. Pe chipul ei frumos se ivi o clipă în tocmai aceeași expresie pe care o avusese Alexei Alexandrovici când îl salutase. Vronski zâmbi, iar Ana izbucni într-un râs vesel și încântător, acel râs proaspăt, care era unul din farmecele sale cele mai mari. Nu le înțeleg deloc," zise el. După mărturisirea ta de la Peterhof, dacă ar fi rupt relațiile cu tine, dacă m-ar fi provocat la duel, dar așa nu înțeleg cum poate suporta situația asta. Suferă, se vede. El, făcu Ana cu un zâmbet ironic, e perfect mulțumit. De ce ne chinuim tu străi când totul ar putea fi atât de frumos? Nu-i convine lui. Îi cunosc firea. E numai minciună. Dacă ar simți ceva... Cum ar putea trăi așa cum trăiește el cu mine? Nu înțelege nimic, nu simte nimic Ce om cu simțire ar putea răbda să locuiască în aceeași casă cu soția sa care a păcătuit? Ar putea vorbi cu ea, iar ar putea spune tu Apoi, fără voie, îl limită din nou Tu, mașer, tu, Ana Nu e bărbat, nu e un om, ci un manechin Nimeni nu știe, dar eu știu Ah, să fi fost eu în locul lui, aș fi ucis de mult, aș fi sfârșit în bucătă soției ca mine, însă nu i-aș fi spus, tu, mașe, ana. Nu-i un om, e o mașină ministerială. Nu pricepe că eu sunt soția ta, că el e un străin pentru mine, un om deprisos. Dar să nu mai vorbim de asta, să nu mai vorbim. N-ai dreptate, n-ai dreptate, draga mea, spuse Vronsky încercând să o liniștească. Oricum să nu mai vorbim de el. Spune-mi ce-ai mai făcut, ce cu tine, de ce bolă suferi și ce ți-a spus doctorul. Ana se uită la dânsul cu o veselie ironică. Își amintea probabil și de alte trăsături caragioase și urâte ale soțului ei, de care aș fi vrut să-și bată joc. Dar Vronski urmă. Eu nu cred să fie o boală. Cred că asta face parte din starea ta. Pe când aștepți? Clipirea ironică din ochii ei se stinse. Un alt zâmbet, care trăda un lucru neștiut de dânsul și o tristețe potolită, lua locul expresiei de mai înainte. În curând, în curând, Spuneai că situația noastră e grea, că trebuie să-i punem capăt. Dacă ai ști cât mă apasă, ce n-aș da să te pot iubi fără piedici, pe față? Nu m-aș frământa atâta și nu te-aș chinui cu gelozia mea. În curând, totul se va dezlega, însă nu cum credem noi. La gândul acesta, Ana se înduioșa atât de mult de sine însăși, încât o la crimile. Nu mai putu urma. Puse pe brațul lui Vronski mâna sa, care în lumina lămpii strălucea de inele și de albă ce era. N-are să fie așa cum credem noi? N-aș fi vrut să-ți spun, dar mai silit. În curând, în curând se va sfârși totul. Avem să ne liniștim cu toții. Nu ne vom mai chinui. Nu pricep, zise Vronski, înțelegând-o totuși. M-a întrebat când. În curând și n-am să supraviețuiesc acestui lucru, nu mă întrerupe. Ana a vorbea foarte repede. Știu, știu sigur, o să mor și îmi pare bine că o să mor. O să mă izbăvesc și am să vă izbăvesc și pe voi? Ochiii se umplură de lacrimi. Vronski se-a plecat asupra mâinii ei și o a de sărutări, căutând să-și ascundă emoția pe care nu și-o putea stăpâni, deși n-avea, desigur, niciun temei. De alt minteri, e mai bine așa, șopti Ana, strângându-i mâna cu putere. E singurul lucru care ne-a mai rămas. Alexei își reveni și ridică fruntea. Ce copilării, ce absurdități spui? Ba e adevărat. Ce e adevărat? Cam să mor. Am avut un vis. Un vis? Repetă el și și-a mintit numai decât de muzicul din visul său. Da, un vis. Răspunse ea. L-am avut mai de mult Se făcea că intrasem în fugă în o de culcare ca să iau ceva sau să aflu ceva. Știi cum se întâmplă în vis?" Adăugă ea îngrozită, deschizând ochii mari. Acolo, în colț, era ceva. Ah, ce absurdități! Cum poți să crezi?" Dar ea nu se lăsă întreruptă. Lucrul pe care îl povestea era prea important pentru dânsa. Și acest ceva se întoarse. Era un mujic cu barba încălcită, un omuleț mic și înfiorător. Am vrut să fug... Dar el s-a plecat asupra unui sac, căutând ceva cu mâinile. Ana arătă cum umblau omul cu mâinile în sac. O expresie de groază îi se întipări pe față. Amintindu-și de visul său, Vronski simți că aceeași groază îi umple și sufletul lui. Scormonea cu mâinile și spunea ceva în franțuzește foarte repede și grăseind. Trebuie să bați fierul, să-l sfărâmi, să-l frămânți." Înspăimântată, am vrut să mă trezesc și m-am deșteptat, dar tot în vis. Am început să mă întreb. Ce-o fi asta? Cornei îmi spunea. Ai să mor din facere, măicuță, din facere. Atunci m-am deșteptat cu adevărat. Copilării, absurdități! Izbucni el, dându-și însă seama că nu avea nicio putere de convingere. Dar să nu mai vorbim de asta, încheie ea. Sună-te, rog, vă spune să ne aducă ceaiul. Mai stai puțin? Acum nu mai avem mult de... Dar ea se opri brusc. Expresia feței sale se schimbă dintr-o dată. Groaza și emoția făcură loc unei expresii de calmă, gravă și fericită atenție. El nu putea înțelege pricina acestei schimbări. Ana simțise în năuntul său mișcarea unei vieți noi.